fonetik vokaler a vas glas a vas glas e det het e detta hett e pojke fågel fönster i bil vit i Bild. Vitt. O. Blod. Bo. O. Blomma. bott, U. Hus. Mus. U. Hugg. Mussla. I. Ny. Mygel. I. Nytt. Mygg. Å, blå, gå, son, å, blott, gott, soppa, ä, län, läka, ä, läpp, läcka, ä, här, bär, ä, här, berg, ö. Öga, röd, ö, höst, rött, ö, ära för, ö, dörr, för.